Bueno va, a estrenero besela o arso vidasoko itzera joko dugu, urko echebeste eka ese bunon. Ay, que se bunero urti. ¿Te mozano? ¿Cuándo ay, no, menche. Tira, tira. tira. Topea. Topea, hoi e da, strene izateko ongi da gori Hoixe, bueno, pasatu dagoaketa datozenak, hoi hartzunen, asiko geha, Euskal Herrian Euskarazek salatu du amenabar, enpresak Euskaldunen eskubideak urratu egin dituela Baila, da, e, bueno, altsibarriko, holaldeko, babes ofizialeko etxeratuzkatu zizusten, eta, bueno, horren informazioa biheltzen da, eta, ba, bueno, bertan, batxeratukatu zaienei. egin. Aminabarre enpresa, e, bueno, informazio hori, e, gaztelan, ya, utxian biheltzen egin dira du, Euskal Herrian Euskal eta, bueno, EHN-en ustez, da, ba, hori, hori e, izkuntzak uideen urraketa da, eta, e, bueno, menegin die menegin dira, ba, enpresako, bueno, e, ba, bueno, informazio hori guztia, Euskal Herrian Euskal Herrian Euskal Nazzeko. Uhum. Bueno, eta lezon sentimentori sentimentori gabe antes emango dute ilaren 18 baia la da Ramon Aguirre tañeseo Dolores Atira eh ze aktoreak eta bueno, esan bezala 18an gezaio Vitorirman e, mugute e, lan hori. Maiatzaren zehar hein bate atzerkemangizun egiten ari da Lezón eta baitako bat izango da ba torren e, ostiral arratsekoa. Zanbarra dago, ba bueno, sarrerak e, lortzeko ba modu berezia dagoela, izan ere ba, bueno, hoiko tokietan saltzen dutu sarrerak, baina aldi berean e, Lezón labian jarri dute horrak e, ekitaldietarako sarrerak lortzeko ba e, Bat, eh? Eta barra-barra puntu eu egunean mitartez lehoretez ezeko emangizun horretrako sarrerak uh -huh. Bueno, beraz, eh, emangizun politxea izango da, eta Imanola hartola oroitaldia ba, dauneko forma hartzen, ez da? Baila da, epsanekat aldeak apuntatzen edo Imanola hartola fudu dito oroitaldira Gauratu, eh, ekan jaren behar dititik amarrean gautela, gogita lebor duko e, hori, elkartasun 6 hori Eta, bueno, gogita e, maagigitalde tokia dago e, ta bueno, koutal de gente eta bueno, partientza uzketen goute, ba, bueno, e, hasi eta egun batera, hau da, bezperan, eh gainaren 8an ingen eta leiaketan zozketa mm -hmm. Bueno, eta lezotik eh errenteria ororetara zigorra murriztu harren espetxean jarrituko du Sonia Jazintok eta Orentxe, entzun berri dugu, Jonen Gorizalaia, abokatua. Bai, hala da. Eh, bateragun hauziaren barruan dago, zure Jacinto Oretarra eta bueno, eh, zuko izan bezala, ba, gondelak e, eh dizkieten, baina hala ere ez baina jarritu berko dute bateraguneko kideek, eh? Zure Jacintoren jasuan haskin ba, bon, ama urtetik sei, sei urte dira urte terdira denari baina espetian jarritu barko du e, bueno, pixka bat erreakzioak iritsi dira e, sententzia honen inguruan eta bueno denekana den eksa dute ba bueno prozesuaren kontrako sententzia dela eta montartean bueno, aranteliko udalak e, sententzia horren iragurketa iragur egin du eta bueno bertan aipatzen da eta ba, bueno gerei politiko hauetan ba orrelakorik egin dela onartu ordun konta hasten eta bestelako kimenak entzitutzen sententzia horren darira eta tartean anteliko dela gaineko e, den eztena Hosteado. Que ¿Eh? había Espacio Creativo Arezabaldu dute. Vale, Kabia, eta, bueno, e, hora, ba zuzen kanbiata, bueno, Bertan Navarra mentzekoa da, ba herritarrek izango dutela protagonismo nagusia, eh, izan ere, herritarrek ematen dirtzako ba kabiari, eh? Kabia gune bat da, pontikozo handagoen gune bat da eta, bueno, Bertan herritarrek nei dituzten ekimenak egintzakete, musika, darena kultura nenla aitzaldiak ikusi loitzen denetik. Hau da, eh, udalak e, eta, bueno, eh, arkitekto talde batek jarri duen gune e, bueno, da kabia, baina eh, zentsua ematen diote, ta bueno, dagoeneko hasi dira Bertan ekimenak egiten, herritarrek antolatutako ekimenak egiten, eta azte buruan egindako akadibidez ba, enituak izan dira, eta harrera arrera, arrera orainzionduk abiek momentuz. Mm -hmm. Pasaian, alderdi sozialistak eh, aldun dian, esan du bilduk ez duela pasaia bizi berritzeko proposamenik. Bai, ala da, e, e, suarez batzarkideak e, egin zituen adirezpionek aldun dian jodan hastean, pasaia eta rada, lorizuaz, eta di bere paseako udrakotzen degozia. Bere arabera, ba, bueno, e, pasaiaak bultzada behar du, eta, bueno, bertan inbertsuak imardira. Eta lorizuarez egizatzen duen arabera, ba, bilduk, e, inber 26 usire che e la unta usire que Eh, samarra dago alderri sozialistak eh, bueno, eh, beti eh, azken aldean batez ere pasaiko udalean eta eh, guztoko foru aldu indian ere ba, bueno, oposizioen latza egiten ari dela eh, bilduraren gestioari oposizioen latza egiten ari dela eta kasu hortan ba, bueno, pasaiko kasuera bihute, ba, oposizioen lan hori egiteko uh -huh. eta irugarren errepublikaren zerera batuda da pasaia pasaiko, ezkerren ekimenez eta bilduraren aldeko botoekin bai, ala da, eh, pasaiko ezkerren eta eh, Jiménez, ba, bueno, e, mozio bat sartu zuten aurreko tal batzarrean, eta mozio hori onartu egin zuten. Orduan, e mozio horrek aldeko botoak esker e, anitzari gain, bueno, pasaiako kasuetan eta bildurinak izan zituen aldeko botoak eta beraz pasaia hirugarren, Arrepublikaren sarean nego <tose> bueno, eta orain datozenak ohiartzunen, hartzunen, bueno, e, nahi eta ezin neskak kanporatu egin dituzte, ezta? Bai, hala da, eh bueno, Sevilla zenkontra utzetabil zaute nol hartzen neskek. Izan bar dago, ba bueno, e, oso egin Madilio orain dutela ohiartzengo neskeek, baina bueno, Sevilla taldea anditxo, anditxo ez diztaila ohiartzengo neskei, eh? E, gura begira jarrita zituzten begiak ohiartzuarrek, eh, amentsa zuten, ba emakume eh, futbol foraren lehenengoa maniara gurtzeko hor zuten, baina zapustu eginda mintsori, ez? Zor utzaraz, ba bueno, bizi, bueno, gartune eta bueno, talde handi izaki Sevilla, ba bueno, e, diru ba, talde handiek horra dute ba zerbait e, gore igoteko. Era bueno, gertu eh, ngoneskei izan behar, ba bueno, urrengo urte baten izango dela, lan oso txukuna egin dutar aldemoralnantzeak eta bueno, animoak. <hien>, eta Beloa, Belogako Gazteluko oroigarria inauguratu dute. Bai, e, bueno, konkistanen arte egin dute. E, jonden astean, eh, oi eta, bueno, tartean galun batiko ekitalia guntzen. Eh, bertan, bizatitan baltut zuten ekitaldia batetik eh, gurutzeko pilotarekoan maha egin zuten eta gero gutz, gurutzetik eh, beloako gaztelo aldela ziren bertan bertako hori garria eh, irikitzela aurran eh, barrakoko izponkista den astean barrakoko ekumenen izan zen, azkenen izan zen, eta, bueno, eh, zanbarra dao, genetxo izan zela, eta parte hartzea dikoa. Mhm. Mm Bueno, eta oi hartzunikan, eh bueno, errenteria oletara eraintza eskubaloi taldean maila zigo da. Ba, hala zigo da errentza eskuboloi hmm, taldea. Bai. Asteburuan aste jokatu zuten, ba bueno, e, azkeneko partida en gol bategatik irabazi egin zuten, getarra barduko kiroldagileen errenteriarek, eh bueno, e, arte emozioa, emozioa ontsen eta bueno, maila zigo dira errenteriarek. Eh Espainko Eskuboloiaren bigarren mailara igo gira errenteriako e, taldekoak, ha da. Eh dator eta, bueno, dena ondo baloaz, izan ere elintzatik izan dute, ba, bueno, eh, maia zigotzeak horrek engastu bereziak ekarzitula eta, bueno, eh, aldekeonomikoa ba, nolaitele ba, konpontzea ba dute ba, bueno, batron gortzen adibidez, e, bitasoa eskubaluita aldeakin, lehen egun dira, arreteriarrak. Mm -hmm. Bueno, eta hortaz, eh, aparte, esan behar dugu, bueno, ba, Klara Rangel, hil zuenaren kontrako epaiketa hasiko dutela aste honetan. Bai, ala da, engaurrazi eh, dute eipaiketa hori, eta, bueno, eh, Rangel ustez hil zuen biz paqueta ba noustian egiten ari dira eh 2008an el presidente Marco Mea emakumea Joan Mcalas si de Marco Mea Antonián ta bueno bizenoren eh, eh, gaur bertan hasiena ta bueno ikusi berkoa etaqueta zer eramaten Uhum. Bueno, eta orain e, goaz pasaira Antxoberfest, Garagardo Festa egin dute asteburu honetan. Bai, hala da herri e, bueno, guztietan ba ohikoak bi, bihurtu dira, ba Garagardo festak eta bueno, antxu Garagardo festekin goute datorren aste Eh, bueno, e, samarra dago, ba ekimena ekimendala izan ere, ba bueno, berdekoji batzu du. Eh, Antxoberfest, e, garagardo, garagardo feria eta bueno, eh jaiotza da antolatu dunez, ba, bueno, bertan azarako etekin ekonomikoa bantxuko ba, gehiak paiztatzeko izango da mm -hmm. Bueno, eta gehiago letras galegaz egiten hasi dira, asteburuan e, egingo dira, ekimenak Bai, e, aste buru enten egin duzte ekimen batzuk bat ezele ikusen zelozkoak izan dira San Pedro Aldean egin dituztenak eta, bueno, aste buruan, bai, izango da letras galegaz Eta liaren, bagunetan bueno, gudira, zera ekimelik garrantzitsuenak e, Euskal Herriko eta Galizako kultura e, urzartzeko asmoa du, batokulturel e, galegoak, pasareko batokulturel galegoak, eta urtero, urtero, letraaz galegaz e, antaratzen dute, aurten ere e, Galizako izatle batek e, gura jasoko du, eta liberean, bagunetan bueno, kasteela hori, e, sampego dutun galean, homen aldiagin gudieta. Mm -hmm. Bueno, eta azkenik lezon atez atekoren e, zergatiak azaltzeko bilerak egingo dituzte lezoko eragilekin. Baiola da, e, lezoko dala ka e, atez atekoren, ba berrimane die, betako eta giei, eta bueno, hasten, ordan, bertan, biari izango lengo bilduetan, ba bueno, orain lezuko elkarteekin bilduko dira udaleko e, kideak, ba atesatekoaren gaineko e, azalpenak eta xeitasunak emarteko. Lezuko bogo grupoak atesatekoak asko moduletzen, baina bueno, alesoretik ikusi dute baligarri izango dela, ba bueno, informazio kanpaina bat abiatzea herritarjai azaltzeko zer den atesatekoa eta nola ere egingo diren egunerokatasunen. Orduan bihurtute lengo bilkura hori, zazpitan an guturaletuan eta bertan daite dituzten lezuko elkarteak. Uhum. Bueno, eta zer gehiago izango dugu? Bueno, ba gure lankide eta lagun, ezta? Ainaut Gantsegi, aipatuko dugu? Bai, Ainaut Gantsegi emankor da bere eh? kultur kulturreko eta ta bueno, berak eta berak ezalde batean sortu dela hizpenean, bilingual, sasi pastorala izan da Sasi pastoralala izena berak eh ni zere kantegi beraz jarri deso haspastor laritza ere ba, bueno e, pastor batetan oinarritutako lana da baina bueno, ez da luzea eta bueno bestelako berezitasun batzuk ditu eh asteburuan dokan donosteako dokan eh zuten hasi pastoral hori eta bueno ganteekin kasaldudunes ganteekin ez zorra kasaldudunes ba bueno berainasmo dela hasi pastoral hori ba bueno bestelako hori tantabes lako horiotan eh emateak mhm mm bueno eta azkenik arpidetzeko aukera Baila da, erarbitzeko okerazik e, laburrena, telefonoz daitzea da, eta hausia da telefonoa, betzi zero bi, zortzi bi, bi, zero bat. Baurko, etxe beste, oarzo bidazoko itzako zuznarian minazker gurean ezateatik, izan ondo eta urrengo larte. Eh? Ba, imezkazu da, jurtze.